«А бачите...» – лікар затнувся. Ну, «Взагалі-то я не казав, що він з КДБ. Я мав на увазі, що він міг раніше працювати в нашій лабораторії, причому, напевно, у тому самому відділі, таємному, оскільки я його не знаю. Якби я з ним раніше зустрічався, а співробітників у нас було порівняно небагато, я б міг упізнати його». По І ще великий інквізитор Чаклун